<gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin ala sayidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri, maallam, maallam, maallam, Birinci qardaşlarım, <gülüyor> iki növbədə özümən sonra hər birinizə Allah Subhanahu ta'ala-dan Və həqiqətən də Allah təala Qurani-kərimdə Allahın dərgahında Allah da ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq isə Allah-ı Allahın əmirlərini yerinə getirməyə və bizə qadran etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və inşallah Allah-ı allah dua edirəm ki, Allah-ı allah bizim bu yünkü məclimizi dünyamız vaxirətimiz üçün xeyli fayda etsin. Dua edirəm ki, Allah-ı Allah bizlərin hər birini tindədən, əsb nəhlindən qorusun. Allah-ı allah dua edirəm ki, Allah-ı bizləri allah bu dünyadan yalnız müsulman olduğumuz halda götürsün. İnşallah, deməli, yemək və içməkdə olan halal və haram məsələlərlə bağlı olan dərsimiz davam edir. Və, deməli, iki dərs biz keçdiyik bu haqda. İnşallah, bu günləri yeni bir mövzudur, yəni ki, halal və haram bağlı. Bu da ki, yəni, qurbanlıq heyvanının kəsilməsi və kim kəsə bilər onu, həmsinin namaz qılmayan kimsənin kəsdiyi, yemək olaraq yoxsa olmaz. Yəni, bu məsələlər və həmçin sonda, inşallah, vaxt qalsa Allahın izni ilə ə, deməli, Saudiyar rəbistan olan şüxlərin, yəni, Şüx Seymin, Dibin, Bazıdır, Povzandı, Albani və s. kümaliyyələrin fətvalarını oxuyacaq, inşallah, Allahın izni ilə. Və <coughs> deyilir ki, Allahdan qeyrisini qurban kəsirməz. Zəb, yəni ki, müəyyən bir şəkildə Qan axıdmaq məqsədi, məqsədi ilədir canın çıxması deməkdir. Bu da bir neçə şəkildə olur. Və Salih Əlişeyx, e, ha e, Hafizahullah, yəni, e, kitab-ı tövhidin, Muhamməd ibn Abudvahabın kitab-ı tövhidini şərh edərkən, deməli, e, qurbanlıq bölümündə, yəni Allahdan gerisində qurban kəsilməz bölümündə, qurbanı kəsmək dörd qismə bölür. Və qeyd edir ki, nəmə qurbanlıq kəsilir birinci Allahın adı ilə və Allah üçün. Bu da bir törhiddir. Allahın adı ilə təzim olaraq, onun ödündə zənil olaraq və ona yaxınlaşmaq məqsədi ilə ibadə olaraq kəsilən heyvan. Belə bir ibadət, buca Allahın buyurduğu şəkildə sadəcə Allah üçün edilir. Yəni, birinci növ, qurbanlıq, yalnız və Allah üçün kəsilir. Yəni, bu da Allahın adı ilə Allah rızası bu da ibadə olan bir qurbanlıqdır. İkinci növ isə qurbanlıq isə Allahın adı ilə kəsilir. Lakin, e, kəsən kimsə, Allah üçün bunu kəsmir. Ola bilər ki, Bismillah desin. Lakin bunu Allah üçün kəsmir. Qəstində, nə deyir, niyyətində tam başqa bir e, qəbr sahibi və bir, bir Hansı bir övlüyə və s. üçün kəsirdir. Bu da bir uğruhiyyətdə şehtdir. Və necə ki, Allah-Allah Ənam sürası 136-cı ayəsində buyurur ki, Müştəklər Allah üçün onun yaratdığı əkindən və davardan, yəni heyvanlardan, ...qay ayırıb öz batil inanclarına görə bu Allahın və bu da Allaha şərik qoşduğumuz bitlərindir, dedilər. Onların bitləri üçün ayırmış hissə Allah'a çatmaz, Allah üçün ayrılmış hissə isə bitlərə çatardır. Onların e, verdikləri hüküm necə də pisdirdir. Üçüncü növ qurbanlıq isə nə qurban kəsən kimsə Allah üçün kəsir bunu. Allah üçün kəsir. Lakin e, Allahın adını zikr etmir. Allah üçün var, lakin tam başqa bir <coughs> kimsənin adını çəkərək qurbanlığı kəsir. Bu da rububiyyətdən şirkdir. Və 4 növ qurbanlıq isə nə Allahın adıyla kəsirir, nə də Allah üçün kəsirir. Bu da büsbütünləri e, şirkdir. Və ədislərdə gəlib ki, bir nəfər Ali ibn Abutalib radiyallahu anh onun yanındaydı və deyir ki, bir nəfərdirsə onun yanına gələydi, dedi ki, Peyğəmbər sələm sənə, sənə sir olaraq nə isədir deyib midir? Və Əli radiyallahu anhu özdir, qılıncının qınından bir vərək çıxardır və orada bu sözlər qeyd olunmuşdur, deyir. Allahdan qeyd qurban kəsənə Allah deyir, lənət etsin, deyir. Növbəti fəsilimiz hansı səbəbdən qurbanlıq kəsilirdir? Birinci, yemək və ticarət üçün kəsilən qurbanlıqdır. Necə ki, Allah tala müminin sürəzində, həmsin Yasin sürələrində buyurur ki, sizin üçün minməyə heyvanlar yaradan Allahdır, onlardan yedikləriniz də var, həmsin tizarətini etdikləriniz də vardır. İkinci növ, qurbanlıq kəsilir qurban bayramında və bu da ibadət olan qurbanlıqdır. Necə ki, Allah tala köksar sürəsində buyurur ki, ona görə də öz rəbbin üçün namaz qıl və həmsin qurban kəs. Üçüncü növ, həz ibadəti zamanı kəsilən qurbanlıqdır. o da ki, həzdə ibadətdə olan, ə, deməli, İnsanlar orada e, ibadətə yerinə getirdikdən sonra Allah üçün qurban kəsirlər. Dördüncü növ, öv, övlad dünyaya gəlməsi səbəbi ilə kəsilən qurbanlıqdır. Buna da əqiq deyirlər, yəni şəriyyətdə. Teyamber s.ə.v buyurdu, kim öz övladlarına görə qurbanlıq kəsmək istəyərsə, onda oğlan uşağı üçün iki qurban kessin Yəni kimin oğlan o, uşağı dünyaya gələrsə, onun üçün iki qurban və qız uşağı dünyaya gələrsə, bir qurbanlıq e, kəssindir. Və Peyğəmbər s. həsən və Hüseyn doğulması münasibəti ilə hər biri üçün iki qoç kəsmişdi. Bu haqda ravadlər, e, yəni ki sabit olmuşdur. Həmçinin Şeyh Albani r. bütün bu hədisləri, yəni əqiq məsələsi ilə bağlı olan hədisləri toplayaq. Şeyh Albani r. deyir ki, sunla uyğun olaraq doğulan körpəyə görə, 7-ci günü, yəni doğumundan 7 gün kəsəndən sonra, həmçinin 14-cü günü, həmçinin 21-ci günü qurbanlıq kəsmən yaxşıdır. Lakin ən gözəli 7-ci günü qurban kəsilir, saçı qırxılır və ona ad qoyulur. Saçı qırxdıqdan sonra o ə, üngül, yəni qızıl çəkilən tərəzi ilə çəkirsən onu, ya qızıl, həmin o saçın ə, ağırlığı qədər, yəni neçə qramlısa, qızıl verirsən sədqiqə Allahı onda, ya da ki, gəlib gümüş. Yəni o insanın imkanına baxır və imkan dairəsində onu edirsin. <coughs> Həmçinin sünnət olunmaq da, yəni uşağı ə, sünnət də həmçinin 7-ci günü, yəni daha gözəldir. Və həmçinin 14 və 21-ci günlər də gəlir. <coughs> Növbəti ə, yəni ə, qurbanlıq kəsilir. Nəzir dedikdə, yəni bir kiminsə nəzirdirsə, bu zaman qurbanlıq kəsməli və Dəhşət surəsinin 7-ci ayəsində Allah Tala buyurur ki, onlar elə kimsələrdir ki, verdikləri sözü yerinə yetirər və dəhşətli dəhşət bürüyəndir o gündən deyə qorxarlar. Yəni Allah'a bir şey vəd ediblərsə, nəzir deyiblərsə bunun kəsiləcəyəm və mütləqdir onu nəzir, yəni öz üzərinə vacib etməkdir. Yəni insan artıq nəzir etdiyi zaman öz üzərinə vacib edir onu. Ümidlərdir ki, kəsməlidir. Onun boynundadır. Həmçinin qonaqlıq ilə kəsilən qurbanlıq, əgər evə qonaq gəlibsə, bu səbəblə Allah üçün kəsilən qurbanlıqdır. Necə ki, Zariya surəsində İbrahim əleyhissalam haqqında Allah Tala buyurur ki, İbrahimin möhtəram qonaqlarının, mələklərin söhbəti sənə gəlib çatdı mı? Onlar İbrahimin yanına gəlib salam verdikdə, İbrahim sallamı alıb öz-özünə bunlar tanımadığım kimsələrdir dedi. O bir bahana elə ailə ailəsinin yanına getdi və bir buzov gətirdidir. Onu davaqlarına, yəni qonaqların qabaqlarına qoyub bəlkə yeyəsiniz dedi. Və bu ayə göstərir ki, yəni qonaqlar qonaqlıq səbəbi ilə qurbanlıq kəsməyə olar. Həmçinin evlənmək münasibəti ilə kəsilən qurbanlıq. Və deyilir ki, Ənəs rəziyallahu anh edir ki, peyğəmbər sallallahu Abdurrahman ibn Aw radiyallahu Sarı izlərlə gördüyü zaman buyurdu ki, sən evlənmisən. O dedi ki, bəli. Buyurdu ki, kiminlə? Peygamber olsun soruşur kiminlə? Deyir ki, ayın sardan bir qadın ilə. Və Peygamber olsun deyir ki, nə qədər ona mehir verdin? Bir xurma çərdəyi ağırlığında bir qızıl ona mehir olaraq verdim deyir. Və Peygamber olsun deyir ki, bir qoyun da olsa deyir, ə, keskinə və bunun nə etkinə qonaqlıqdır, ziyafətdir. Hədis <coughs> Buxarıda gəlib. Və sədaqə üçün kəsilən qurbanlıq Deməli, bu da hədisləri var da olmuşdu ki, Ayşir Adana edir ki, Peygamber salasının qurbanlı kəsdiyimiz zaman bir hissəsini sədəqi üçün ayırdıqdir. Və bir hissəsini sədəqi olaraq deyir, qurbanlığının eytdiyi payladıqdir. <coughs> Növbəti təsil heyvanındır, ətinin yeyilməsinə, yəni heyvanın ətinin yeyilməsinə icazı verilməsi üçün zaruri, yəni vacil olan şəxdlər o şəxdlərdir ki, hansı ki, Bu şəhətlərdən sonra o heyvanın əhdini yemək olar. Birinci, deyilir ki, heyvanı kəsən müsəlman, yahudi və ya xaçbərəst olmalıdır. Yəni, mütləqdir ki, heyvan kəsən kimsə bu üç qruptan olmalıdır. Və Allah-Allah Maidə sürəsi 5-ci ayəsində buyurur ki, bugün takı neymətlər sizə xəval edilmişdir. Kitab əhlini yeməkləri sizə, sizin yeməklərini sizə kitab əhlini xəval edir. <coughs> yəni, bu ayə Ebin Abbas radiyalanx təfsirində qeyd edir ki, kitab əhlinin deyildikdə onların kəsdikləri heyvanlar nəzərdə tutulur. Bunu da Buxari öz kitabında qeyd etmişdir. Və Abudardır radiyalanxudan gəlir ki, bir nəfər Abudardır radiyalanxudan yemək üçün verilmiş, lakin Car-cas kilsəsindən kəsilmiş qoyun barəsində soruşur. O qoyun ki, hansı ki kilsədə kəsilmişdir. Onu yeyə bilərəm mi? Əbu Dard radiyallahu həqiqətən onlar kitab əhlidirlər onların yeməkləri bizə halal edildiyi kimi bizim yeməklər də onlara nə edilmişdir? Hələl edilmişdir və o yeməyi ona əmr etdidir. Bu təbəri öz təfsində gətirir və Şəxalbani Səhidib. Həmçinin İbn Məsud, Əbu Umamə, Mücahid, Səhid İbn Cübəyir, İkrimə, Əhtə, İbrahim Ən-Nə Allah onların hər birisindən razı olsun bu sözləri söyləmişdilər. Həmçin, bunları da ibn Kəsir öz təfsində qeyd edir. Kitab əhli tərəfindən kəsilmiş heyvanın yeyilməsinin icazı verilməsini bütün müsülman alimləri icma ediblər. Yəni, icma odur ki, artıq burada istisna yoxdur. Hamısı icma edib, bir yetkilərə edədirlər ki, kitab əhli olan e, kimsələrin kəsiləri heyvanların ətlərini etmək olar, yemək olardır. Və bunu ibn Munzir, ibn Abdülbəl, İbn Qudəmə və İmam Nəvəl-i Rahimətullah öz əsərlərini qeyd etmişlər. Buna yalnız-məyalnız yalnız ki, müxalif olub, deyir ki, xavariclər. Yalnız-məyən xavaricdir müxalif olmuşlar buna. <coughs> Növbəti fəsil qadın və uşaq tərəfindən kəsilmiş qurbanlıq. Və qeyd olunur ki, müsəlman, yahudu və xacbələs qadın tərəfindən kəsilmiş heyvanın ətini yemək olar. Kəbəy və Məlik radiyana ravayət edir ki, bir qadın iti bir daşla Qoyunu kəsi və bu haqda Peyğəmbər s.ə.vəndən soruşur. Və Rasulullah s.ə.vəndən həmin əddən yeməyə əmr edir. Qoyunu, yəni heyvanı qadın kəsmişdir. Dəmir bir, da, e, iti bir daşla. Bu hədistə olan faydalardan odur ki, qadının qurban kəsməsində icazı verilməsi, əgər, həmçün əgər bıçaq olmadığı da iti bir daşla kəsməyin icazəli olmasıdır, deyib. İmam Nəha, İbrahim Ən-Nəhay, rəhimələ Allah, deyir ki, qadının və uşağın heyvanını, Allahın adı, adı ilə zikr edərək kəsməsində heç bir problem yoxdur ki, o qurbanı qadın kəsdiyi, istə istəsə də e, uşaq da kəsə bilərdi. Və bunu İbn Həcər Fətul Bari də qeyd eləyir. İbn Muzri rahiməhullah deyir ki, alimlər ittifaq ediblər ki, qadın və uşaq tərəfindən kəsilmiş qurbanlığın yeyilməsində heç bir problem yoxdur. Növbəti təfsir: mürtət, kafir, zındır, dinsiz və müşriklərin kəsdikləri heyvanların ətlərinin yeyilməsi qadağandır. Və <coughs> qeyd olunur ki, İbn Abbas radiyallahu deyir ki, əgər heyvanı məcusi, yəni oda stahiş edən, oda ibadə edən kəsərsə, hətta Allahın adını zikr etsə də bu vaxtı məcusi, yəni desə, Bismillahdir belə, o ətdəndir yemədir. Abdurrazaq, Öz müsa nəfisində gətirib bu hədisi, İbn Həcə səhidir. İmam Qurtubi, rahimə deyir ki, o ki, qaldı məcusilər tərəfindən kəsilmiş heyvanlara, bütün alimlər ittifak ediblər ki, yalnız müxalif olanlardan başqa, onların kəsdikləri heyvanların ətlərini yemək və qadınları ilə evlənmək qadağandır. Çünki onlar kitab əhli deyirlər məcusilərə, yəni oda ibat edənlər kitab əhli olmadığına görə onların ə... ...kəsdikləri heyvanların ətlərini yemək, həmçinin də qadınları ilə evlənmək olmaz. Lakin kitab əhlə olan, qrupa dair olan yaxudu xacbərəslərin kəsdikləri heyvanların ətlərini yemək olar, həmçinin də onların qadınları ilə etmək olar, evlənmək olar. Lakin müsəlman bir qadına icazı verilmir xacbərəslə, yaxud da yaxudu bir kişiyə ərək edmək. Çünki istəyəsimiz kişi evdə idarə edəndir. Və o qadını öz dininə çəkə bilər. Nə üçün bir kitab əhlinin kəsdiyi heyvanların ətlərini yemək halaldır? Hal ki, onlar kafir edilər. Nə üçün allah bizə icazı veririb, onların kafir olduqları halda. Və bu haqda e, bir çox təfsirlərdə qeyd olunmuşdur. Həmçinin təfsir təbərdə Abdurrahman Əsədinin öz təfsirində birini kəsirdə gətirilir ki, kitab əhlə olan kimsələr yaxudu xacbəzlər digər kafirlərdən fərqlənirlər. Çünki onlara peyğəmbərlər gəlmiş, həmçində səməvi kitablar, Zabur, Fövrat, İncil kimi kitablar onlara nə olmuşdur? Nazlı olmuşdur. Bu peyğəmbərlərə onlar iman gətirmişdilər. Lakin sonradan bən dinlərini təhrif etmələrinə, yəni o peyğəmbərləri Allah səviyyəsinə, Allahın oğludur o səviyyəyə çatdırmaqlarına e, baxmayaraq, Allah-ı Allah kitab əhlini nədir? Kəsdikləri heyvanların ətlərini müsəlmanlara hava etmişdir. Sözsüz ki, burada deyil, e, yəni kitab əhlinin kəsdiyi heyvanları ətləri yemək olar dediyimiz zaman yalnız-yalnız müsəlmanlara halal olan ətlərdən gedir. Yəni, donuz sözsüz ki, xristiyan donuz, yəni bu o zaman deyil ki, bizə halaldır o. Bizim şəriyyətimiz artıb bunu qadanaydı. Növbəti fəsil heyvanı kəsən kimsə ağlı başında olmalıdır, içkili, məcnun, yəni dəli olmamalıdır. <coughs> Kəsən, kəsilən heyvan yalnız Allah rızası üçün, Allah üçün kəsilməlidir. Və Allah-u Allah, Allah surəsində buyurur ki, de, mənim namazım da, ibadətim də, həyatım da, ölümüm də aləmənin Rəbbi olan Allah üçündür. Ona heç bir şərik, onun heç bir şəriki yoxdur. Mənə belə buyurulmuşdur və mən ilk müsəlmanlardan amdır. Allah-u Allah, Allah Peyğambar s.ə.v. Al buyurur. Amr ibn Vasilə deyir ki, e, bir yaslıq etdiyimiz hədəstdir ki, Peygəmbər (s.ə.s) ilə Əli Rəza soruşurlar ki, biz peyğəmbər olsaq mənə xüsusi olaraq bir şey buyurubmu? Əli Rəza Xan ki, bu qıncının qınında olan vərəqdəki yazılanlardan başqa və orada olan sözlərdən biri də odur ki, peyğəmbər (s.ə.s) buyurdu ki, Allahdan qeyrisinə qurban kəsənə Allah lənət etsin. Həmçinin deyir ki, qurbanlıq heyvanını kəsmək olmaz müşriklərin bütləri olduğu yerdə və ya bayramlarının kəsilduğu yerdə. O yerdəki Müşriklərin bayramları qeyd olunur. Hansıza bir adətləri var orada qeyd edirlər. Və yaxud da orada e, hansı bir bütva o yerdə kəsilən heymanın ətini e, yemək olmaz. Və bu haqda Peygamber s.ə.vəmdə hədis var. Sabid ibn Daxhaq radiyyələnə rəvayt edir ki, bir nəfər Peygamber s.ə.vəmdə yanına gəlir, deyir ki, bu adlanan yerdə dəvə qurban kəsməyi nəzir etmişəm. Ya Rasulullah, bu haqda fikrim nədir? Və Peyğəmbər s.ə.v ona sual verir ki, orada cahiliyyə dövründə insanların ibadə etdiyi büt olubmı? O deyir ki, yox. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v orada müşriklərin hər hansıda bir bayramı keçirilirmi? Həminə kəsirir ki, yox. Və Peyğəmbər s.ə.v onda əmr edir ki, ged əhdini, yəni nəzərini yerinə yetir. Deməli, o yerdə ki, Allahdan qeyrəsində ibadə olunur və orada e, müşriklərin bayramları keçirilir. O zərinə yerdə qurbanı keçmək olmaq və həmsin oradan gələn əti də yemək olmaz dördüncü şərt qurbanlıq kəsilən zaman Allahın adını zikr etmək diqqətdə qulaq asan və deyilir ki, bu haqda ixtilaf vardır bir qrup alimlər bismillər kəlməsinin deyilməsini müstəhəb digər isə qrup isə bismillər kəlməsinin yəni deməyi vacib görürlər yəni heyvanı kəsərkən dəvədir inəydir, qoyundur, kesidir və s. Kəsdiyimiz zaman Bismillah kəlməsini deməyi vaadır görürlər. Digər grup isə müstəhəbiyyən üstündədir. Şafilə bu hədisə əsaslanmışlar ki, Teğəmbə s.ə.v. buyurur ki, müsəlman bir kimsənin kəsdiyi heyvan halaldır, hətta Allahın adını zikir etsə də etməsə də belə. Lakin, hədis Abu Davud da gəlir və Şeyh Albani Əl-İrva Al kitabında bu hədisinin zəif olduğunu qeyd edir. Lakin bu məsələdə ən səyi rəyəy qurban kəsərkən Bismillah kəlməsinin deyilməsinin vacib olduğunu söyleyənlərin rəyidir. Deməli, qurban kəsdiyimiz zaman Bismillah demək vacibdir. Bu da Quran və sünni ilə öz təsdiqini tapmışdır və bu haqda bir çox ayələr var. Ənəm surası 118-119, həl surəsi 36-cı ayələrdə avatalı, yəni ki, Bismillahsiz, yəni Allahın adını zirik etməni kəsilən eyvanın ətlərini yememəyə əmr edir. Və hədislərdə isə Umu Sələmə radiyalan an hərrava edir ki, Peyğəmbər s.ələm buyurdu, qurbanlıq heyvanlarını kəsin Allahın adını zikr edərək. Həmçinin gəlib ki, mən sizin öz bütləriniz üçün kəsdiyiniz heyvanların ətindən yemirəm. Və mən Allahın adı ilə kəsinləyən heyvanın əsindən də yemirəm. Peyğəmbər s.ələm buyurur. Hədis bu gəlir. Lakin burada <coughs> bir məsələ də var və qoy da olunur ki, Qurbanlıq heyvanının kəsilməsində Allahın adını zikr edərək kəsməyi vacib görənlər, o kəsdər ki, deyirlər ki, Bismillət demək vacibdir qurbanı kəsərkən, onlar özləri də iki qrupa bölünüblər. Və deyir ki, əqəl bir müsülman qəsli olmadan, yəni bilə bilə olmadan Bismillət kəlməsini deməyi unutarsa, kəsərsə heyvanı, bu əti yemək olar, yoxsa yox, deməli, özləri də iki qrupa bölünüb. Və birinci qrup deyilir ki, <coughs> Onlardır, əgər Bismillət deməyi, yəni bilə-bilə etmədən, unudaraq, Bismillət kəlməsini yazından çıxardaraq deməzsə, bu cürün əti yemək olmaz. Və onlar dillər ki, kəsindən heyvan ətinin yeyilməsinin xal olması üçün onu zəvrə Allahın adının zikr olmasıdır. Və buna görə də Bismillət deməyi unudubsa, qəsdli olmadı. Bu ətdən yemək olmaz Və onlar, Ənam Suresi 121-ci ayəsini gətirilər ki, üstündə Allahın adı çəkilməmiş heyvanların ətindən yeməyin, bu şübhəsiz ki, günahtır. Lakin İbn Abbas radiyaların bu ayənin təfsində deyir ki, bu ayədə söhbət Allah üçün kəsilməyən heyvanlardan gedir. Yəni, Bismillah deyilməkdən yox. Allah üçün kəsilməyən heyvanlardan gedir. Buna görə də qəsli olmadan Allahın adı ilə kəsilməyən heyvanın əti halaldır və o ətdən yemək olar. Əgər bir müsülman... Unutqanlıq səbəbi ilə o əhdi e, bismillə deməyib. Və bu fikirdə olub, Əli radiyalanhu, İbn Abbas, Sad, Sad ibn Musayib, Ata, Tağuz, Həsəm Ərbas reyib, xalalaqda hər birinə razı olsun, bu rəyi dəstəkibli və bu fikirdə olublar. İbn Abbas radiyalanhu deyir ki, hər bir müsəlmanda Allahın adı vardır. Baxın, hər bir müsəlmanda Allahın adı vardır. Müsəlmanın bu adı daşıması onun üçün kifayətdir ki, o müsəlmandır. Müsəlman olaraq tanınırdır. Heyvanı kəsdiyi zaman Allahın adını zikr etməyi unudubsa, qoy o ətdən yediyi zaman, Bismillah desin, o ətdən yesindir. Lakin heyvanı Allahın adını zikr edərək, mədusü kəsdiyi bələdir, o ətdəndir nə etməyin? Yeməyindir. İmam Təvəlir Rahimahullah qeyd edir ki, öz təfsirində, müsəlman bir kimsənin unutqanlıqdan, Bismillah demədən kəsdiyi heyvanın ətini yemək olmaz deyənlərin sözləri haqdan çox uzaqdır və onlar əhl min həcmən, yəni yoluna. Yəni qırağa, yəni yana çıxmış, kənara çıxmışlar. Lakin bir kimsə qəsdli şəkildə bismillah deməyin vacib olduğunu bildiyi halda Allahın adını zikr etməsə, o ətdən yemək olmaz. Yəni bilə-bilə, bildiyi halda ki, vacibdir və bismillah deməsə, o ətdən yemək olmaz. Növbəti fasilə kitab əhlinin qurban kəsərkən Allahın adını zikr etmələri. Kitab əhlinin qurban kəsərkə Allahın adını zikr etmələri. İmam Əşhabi Rəhməhullah deyir ki, Allah kitab əhlinin kəsdiyi heyvanların ətlərini bizlərə yeməyi halal etmişdir. Onların kəsdikləri zaman nə deyəcəklərini bildiyi halda. Subhanallah. Baxın, Allah, Allah məidə surəsində buyurur ki, kitab əhlinin yeməkləri sizə yeməklə onlara halal edildi. Və İmum Şabi deyir ki, Allah onların hansı halda olduğunu bildiyi halda, biz onların kəsdiyi heyvanlar ətlərini yeməyə hal etmişdir. Ata Rahimahullah deyir ki, Xaçbələslərin kəsdiyi, kəsdiyilərini yeyin, hətta onlar İsa əleyhisselamın adı ilə kəsmiş da belə. Çünki Allah bizləri onların kəsdiyi heyvanlar ətlərini yeməyə hal etmişlər, onların kəsdiyi zaman nə deyəcəklərinin bildiyi haldadır. Təfsir Qurtub edə gətirir. Lakin bu məsələdə ən gözəl rəy İmam Zuhir və Həsən-ül Basr Allah qeyd edirlər ki, Əgər sən qulağınla eşitsən ki, onlar heyvanı Allahdan qeyrisinin adı ilə kəsirlər, məsələn İsa a.S. adı ilə kəsirlər, bu zaman həmin ətdən yemə. Yox, əgər sən eşitməməsən o zaman ye, çünki Allah bunu sənə icadı verib, onların kafir olduğunu bildiyi halda. Bunu gətirir Fətülbari də İbn Həcə və həmçinin də Təfsir Beydavidə. Sonra inşallah. Son inşallah. 5-ci şərt isə qurbanlıq heyvanının qanını axıdmaq, boğazını və qida borusunu kəsmək ilə olur deyir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurdu ki, qanı axıdılmış və Allahın adı ilə zikr edilmiş heyvanın ətindən yeyin. Qurbanlıq heyvan ətinin yeyilməsi üçün qanın axıdılması vacib şərtlərdən biridir. Kim mütləqdir ki, o qan axıdılmalıdır. Və Ata rahiməhullah deyir ki, qurbanlıq ki, boğaz damarının kəsilməsi ilədir. İbn Abbas rəziyallahu anh ki, qurbanlıq heyvanının kəsildiyi yer onun boğazıdır. İman Əhməd r. deyir ki, qurbanlıq heyvanlarını mərhəmətli şəkildə kəsiləcəyi yerə gətirmək, buçağı qizlətmək və yalnız kəsdiyin anda buçağı çarmamadır. Və heyvana əziyyət vermək, onu başqa bir heyvanın yanında keçməmək. Həmçinin qurbanlıq heyvanını qibləyə tərəf yönətməyin vacib yoxsusun olduğu barəsində, Və qeyd ki, qurbanlıq heyvanını qibliyə tərəf döndərməyin sünnə yoxsa vacib olması barədə quran və sünnədə bir şey varid olmayıb. İmam Şavqayn r. deyir ki, bu barədə quran və sünnədə heç bir dəlil yoxdur. O ki, qaldı qurbanlıq heyvanını qibliyə tərəf döndərilməsini, müstəhəb olmasını deyənlərin sözü də düzgün deyildir. Baxın, görünşək nəyə diqqət edir. Və kim ki deyir ki, müstəhəb də döndərmək olar? Şəh Bu da düzgün deyildir bu cümlə demək. Çünki müstəhəb demək artıq müstəhəb özü şəriət əhkamlarındandır. Şəriətin qayda-qanunlarındandır. Deməli, gəlsən müstəhəb deyirsənsə, müstəbəddərin olmalıdır ki, o müstəhəb deməyə. Çünki müstəhəb şəriət qayda-qanunu olduğu üçün onun da dəllə ehtiyacı vardır. seylul kitabında bunu qeyd edilir. Lakin buna baxmayaraq, buna baxmayaraq heyvanı qibləyə tərəf döndərməkdə çətinlik yoxdursa, bunu etməyin daha gözəldir. Və ədəblərdəndir ki, həmçün Quran oxuduğunu zaman, zik etdiyin zaman, dua etdiyin zaman qibləyə yönəlib, qibləyə tərəf durub duanı etmək daha nədə gözəldir. Və İbn Ömər Radyalahu-dan gəlib ki, qurbanlıq zamanı heyvanıdır qibləyə tərəf döndərməyi sevərdi İbn Ömər və çünki sinniyə çox bağlı bir kimsə olub və qibləyə tərəf döndərilərək kəsilməyən heyvan ətini isə yeməkdir sevməzdir İbn Ömər. Ya bu da Abdurrazak öz kitabında gətirmişin Beyhəqi və Şəh-albanı səhih deyib buna. Deməli, qurbanlı heyvanının qibləyə döndərilməsi ə, nə sünnə kimi, nə də ki vacib kimi ə, varid olmayıb, lakin daha gözəldir ədəblərdəndir ki, heyvanı kəsdiyimiz zaman qibləyə tərəf yönəltmək. Lakin kimsə unutara qibləyə tərəf yönəltməsə, yəni buna görə pis olmasın ki, mən onu qibləyə tərəf döndürüb kəsməmişəm. Qurbanlıq heyvanını nə ilə kəsmək olar və şəriyyətin qadağını etdiyindən başqa qanın istənilən iti bir alətlə axıdmaq olar. Və Peyyəmbər s.ə.vədən soruşlar, biz düşünürük ki, sabah düşmən artıq burada olacaq, biz heyvanlarımızı qamış ilə kəsə bilərikmi? Və Peyyəmbər s.ə.vədən onlara e, e, nə ilə kəsmək, Peyyəmbər s.ə.vədən onlara buyurur və deyir ki, qan axıdılması istənilən iti bir alətlə həmcün şişə ola bilər bu. Həm sintap ola bilər, qamış ola bilər və həmçinin dəmir parçası varsa və itidirsə, heyvana əziyyət verilməyirsə, onunla kəsmək olar. Və çox vaxt görürsə, fəvəllər ki, deyirlər ki, heyvan kəsdiyimiz zaman bətindən, yəni onun ə, balası da çıxır. Yəni bu zaman onun yeməyi olar yoxsa yox. Və bu haftada da gəlib ki, ravaitlərdə bir gün Peyğəmbər sallallasa sual soruşdu, yaraxla bizə dəvə, inək və qoyunu kəsdikdə bətində dölünü də tapırar. Biz onu yeyəyik yoxsa ataqdı, tullayan amma sözüəmiz ki, yeyin əgər istəyirsinizsə, çünki ananın kəsilməsi artı onun balasının kəsilməsi deməkdir. Və o ki qaldı, yəni e, belə deyək, yəni boğazlı heyvanın alınıb alınmamasına, yəni, bu haqqda şəriətdə heç bir dəlil gəlməyib ki, boylu olan e, yəni ki, boğazlı olan heyvanı almaq olmaz qurbanlı kəsmək. Yəni problem yoxdur. Kimdir? Əgər əksini iddia edirsə, mütəxət dəlil gətirməlidir. Kim olmaz, dəlil gətirməlidir ki, nə üçün olmaz? <coughs> Növbəti fəsil bəzi şübhələrin aydınlaşdırılmasıdır və deyilir ki, bəzi kimsələr təqva əlaməti olaraq, yəni təqvadan olaraq deyil ki, şübhəli şeylərdən qaçmaq məqsədi ilə böyük günah sahiblərinin kəsdikləri heyvanların ətlərini yeməyə qadağan edirlər. Böyük günah sahibliyə, yani ən kəsliyə, yemək olmaz. Və bu da qeyd olunur ki, dində ifrata varmaqdır. Peyyambas olsan ilə bizi bundan çəkindirmişdir. Və ənəs Radyanahı deyir ki, Peyyambas olsan buyurdu ki, asanlaşdırın, çətinləşdirməyin, sevdirin, nifrət etdirməyindir. Digər bir hədisdə gəlib ki, dində çox ifrata, yəni xulub edənlər, şişirənlərdir, həlak oldular. Həqiqətən sizdən əvvəlkiləri, dində çox ifratçılıq şirtməkdir məft edilədir. Həmçinin gəlir ki, ifrata varanlar dəmmətdə məft olduqları halda qeyməs olsalar da buyurur. İbn Teymiyyə rahimehullah iqtidar sırrat mustaqim kitabında qeyd edir ki, dində çox ifrat sözləri, yəni ümumidir bu sözlər. Və özündə bütün növ ifratçılığı də əhatədir. Bu həm etiqadın məhəmməsəlləri də ola bilər, həmçinin də əməlləri də ola bilərdir. Və Hafiz İbn Abdulbər Neylül-Əxtar kitabında qeyd edir ki, rəhməhullah, müsəlman bir kimsənin kəsdiyi hər bir şey yemək icazəlidir və hesab etmək lazımdır ki, o Allahın adını zikr edərək kəsmişdir. Çünki müsəlman haqqında əksiz sübut olunana qədər yaxşıdan başqa bir şey düşünmək olmazdır. Həsin halı onun kəsənin halından aslıdır. Əgər heyvanı kəsən kimsə müsəlmandırsa, və onu İslamdan çıxardacaq açıq aydın küfür, şirk, əməli yoxdursa, həmçin onun kəsdiyi heyvanın üzərində Allahın adını zikr edib etmədiyi bilinməsə, bütün alimlərin ittifakı ilə belə bir əti yemək olar. Deməli, o kimsənin şirki və küfürü açıq aydın olmalıdır ki, nədir? O kimsənin kəsdiyi heyvan ətini yeməyəsən. Həl-Vüsunovacıma əqdəsinin əsaslarının biri də budur ki, onlar cahil, yəni elimsiz bir kimsəni. Buna misal olaraq, alimlər gətirir o kimsə ki, hansı ki, Peyyambas Al-Sələm buyurur ki, əvvəlki ümmətlərdə olub, bir nəfər ölür və ölüm anında öz övladlarına deyir ki, məni öləndən sonra məni yandırarsınız, külmü dənizə soğurarsınız ki, Allah talı məni diriltməsin. Bu kimsə Allah talının qüdrətinə şüphe etmişdir. Həmsin Allah talının onu diriltməsinə şübhə etmişdir. Lakin Allah talı qiyamət günü bütün dənizə, dənizə əmr edəcək ki, zərrələri toplaq. Və dənizdə onun bütün zərrlərini toplayacaq, Allah-ı Allah buyuracaq ki, səni bu əməli etməyə, bu sözü söyləməyə nə vadir etdi? Küfür sözü idi. Və o kimsə deyəcək ki, sənin qorxun. Və mən qorxurdum sənin qarşısında dyanıb, sənə nə cavab verəcəm? Və Allah-ı o kimsəni nə edir? Bağışlayır. Yəni bu hədis onu göstərir ki, elimsizdirsə, cahildirsə, o kimsə əlsin olacaq əqdəsini budur ki, əslamı bilir ki, əgəl cahild yəni İkincisi tədilçi bir kimsədirsə, təvilə misal olaraq Ömər rəziyallahu hönvər dövründə xəlifəlik dövrün səhabi hansı içki içərdi və içkini halal hesab edərdi. Halal. Və Ömər rəzi ibn Ömər rəziyallahu hönvərun, yəni Ömərin oğlunun <coughs> dayısı idi və xəbər çatır Ömər rəziyallahu onu gətirlər. Ömərin e, qarşısında Ömər rəziyallahu ondan soruşur, sən niyə görə bunu edirsən? İçki içirsən? Və o ayəni gətirir ona dəlil olaraq ki, e, yəni ki Bədrdə edən kimsələr Hansı ki, Bədirdə iştirak ediblər, onlar bundan sonra nə etsələr, ondan sonra heç bir günah yoxdur. Yəni, ayəni tan əksinə başa düşmüşdür. Ona <gülüyor> görə onu cəzalandırılmır. Həmçinin onu təkbir edək, heç kəs etmədi. Nəyinə görə? Təzidçi olduğuna görə, yəni yozduğuna görə. Ona görə də İbn Teymi Rahimahullah indi gələcək burada. O, inşallah, cəhmilərin başçıları ilə, şeyhləri qazıları ilə, qazıların oturduğu zaman hüluliə, əqdəsində olan, hansı ki, deyir ki, Allah mənim içindədir, Allah donuzdadır, Allah rahibdədir və s. deyən kimsələr, və məstəqdir, Allah qorusun bu tür sözləri deyənlərin bahçıları ilə oturub sörvə də zaman onlara deyərdi ki, əgər mən sizin dediyinizi desə idim, mən axıq kafir olab. Lakin mən sizi təşvir etməm, çünki siz nədir? Cahilisinizdir. Və deyir ki, bir kimsənin küfrə aparan bir əməl etməzi halında dəlil ona qarşı ortaya qoyulmadıqca. İslam dinindən onun çıxdığıdır, heç vaxt söylənilməzdir. Onlar yenə də qəlbi imanla dolu olub, məcbur edilən bir kimsə, Ammar ibn Yasir radiyyələ anhu, Peygamber s.ə.v. dövründə, Bilar radiyyələ anhu, hansı ki, zülmə mə, məruz qalırdılar. Nə qədər incidirdilər onları. Ammar ibn Yasir məcbur etdilər ki, Allahdan qeyrisinə andıqsın. Və andıq, dedi ki, lata uzzı, and olsun, dedi. Andıq da Allahdan qeyrisinə. Allah şəri qoşdur. Lakin qəlbə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına, Rəsulullah sallallahu ondan və səlləm ona ki, sənin qəlbin bu halda, yəni bu sözləri söylədiyin zaman hansı halda idi? Dedi ki, bu Allah qəlbində razı deyiləm, sadəcə dilimlə söyləmişəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görənə bundan sonra sənin yer indisələr, yenə də deyinə." Hmm. Bu alətlə ayənin nazildir, səbətələməsində Həc surəsindədirsə, ya nə bilə, ya nə elədir ki, 160-cı ayə Yəni, qəlbi imanla dolu aldığı halda bu sözləri məzbur olaraq söyləyərsə, o insan nədir? Kafir deyildir. Lakin qəlblə razı olanları Allahın qəzər tutacaq. Və deyilir ki, e, və ya sözü ilə dindən çıxdığını heç vaxt söyləməzdir. Bu, əl-i sünmə, vəl-i cəmatın əqidəsidir. Çünki küfrün əsası odur ki, qəsblik olaraq yalanlamaqdır. Küfrdən qəlblə razı olmaq, küfrə inanmaq, küfrdən sevmək və bu şeydən rahatlıq hiss etməkdədir. Necə ki kafir, baxın, necə ki kafir küfrdən imanı, küfrdən üstün tutmadıqca mömin olmaz, eləcə də mömin məqsədli şəkildə küfrü imandan üstün tutmadıqca müsəlmanlar rəyinə görə kafir sayılmaz. İmanı küfrdən üstün tutmadıdı mömin olmadığı kimi, küfürü də imandan üstün tutbaldığı hər hansı insan kafir olmazdır. Və deyir ki, kitab və sünnədən bir işin küfür olduğu ortaya qoyan bir dəlil olmadı müddətdə kimsənin kafir olduğunu hökum etməzlə, bir kimsə bu hökum üzəri öləcək olarsa, işi Allah talaya qalmışdır, Allah talaya dilərsə onu əzab edə, dilərsə isə Allah talanı bağışlayacaqdır. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah kimə bir əməl qarşılığı sağa vəl etsə, Allah şübh onu şübhəsiz ki, yerini yetirəcəkdir. Kimə də bir əməl qarşılığında cəzar vəd etsə, Allah İxtiyar sahibidir, istəsə ona əzab edəcək, istəsə onu bağışlayacaqdır. Hələ bu yala öz müstəndirinə gətirib və Şeyh Albani səhiyyə səhiyyətlədə 2463-cü hədisdə olduğunu qeyd etmişdir. Saləli Şeyh, deməli, 40 hədis, İmam Nəvi, Rahimək Allahın 40 hədis kitabında, şərhində belə bir sözləri qeyd edir. Və təsəvvür edin ki, şeyh ə, Salə Ali şeyh, həfiz Allah, yəni sağdır ə, Mədinənin, yəni ə, Saudiyanın ə, şeyhlərindən salir, alimlərindən salir və ə, bu kimsə namazı tərk edə namazı qılmayanı kafir görür. <coughs> i̇sti, təmbəli olsun, istəyir təmbəli olmaz, fərq etməz. Baxın, görün nədir 40-həziz kitabının şərhində. Qeyd ki, Bir kimsənin də sadəcə namazı tərk etdiyinə görə dindən çıxdığı hökümü verilməzdir. Sadəcə bu kimsə namazı tərk etdiyinə görə ona dindən çıxma hökümü verilməzdir. Heç Lakin ümumi olaraq deyilir ki, kim namazı tərk edərsə kafirdir. Necə ki, Peyyambar Solcan hədisində buyulur ki, yəni bizimlə onlar arasında əh namazdır. Kim onu tərk edər artıq nədir? Küfr etmiş olur. O ki qaldı fərdi, yəni müəyyən şəxsə onu küfrdə et, iddiam etmək, və kafirlərə tətbiq olunan qaydalara onun üzərinə tətbiq etmək üçün vacibdir ki, bu qərarı qazı versin. Demirəm mən də verə bilərəm. Halbuki alimdir. Deyir ki, qazı verməlidir. Çünki qazı ondan bütün şübhələri dəf edəcək və onu tövbəyə çağıracaq. Tövbə etməyə çağıracaq və o dil namazadır, namaza, namaza deyil, başlayana qədərdir. Onu tövbəyə dəvət edəcəkdir. Və buradan da bir fayda da vardır ki, qazı namaz qılmayan bir müsəlmanın namaza dəvət etməsi Dəlildir ki, namaz qılmayan kafir deyildir. Çünki kafirin namaza yox, İslama dəvət edilir. İmam Təğab-ı Rahimə Allah müşkül Əsar kitabında qeyd edir ki, namazı tərk edənin, yəni qılmayanın kafir olmadığına dəlil odur ki, biz kafirə namaz qılınmasını əmir etmirik. Əgər namazı tərk edən, qılmayan kafir olsaydı, biz onu İslamı qəbul etməsini əmir edərdik. Əgər İslamı qəbul etsə, Ondan sonra biz ona namaz qılmasını əmr edirik. Lakin biz belə etməyib ona namaz qılmasını əmr edirik. Çünki o namaz əhlinə nədir? Sayılardır. <coughs> və ümumi olaraq gecəndə və qeyd etdiyimiz kimi həmçinin Peyğəmbər Sələrin hədisi var ki içki içən, satan, alan, bu işdə əli olan hər bir kəsdə lənətlənmişdir. Lakin Peyğəmbə əzələrinin qarşısına ümumi olaraq deyilir ki, içki Allah ləyənət etsin. Lakin Peyğəmbə əzələrinin yanına şallaqlanmaq üçün e, deməli, sahaba gətirildiyi zaman içkili halda sahabələrdən biri onu ləyənətlədi. Dedi ki, Allah sənə ləyənət etsin. Lakin Peyğəmbə əzələrinin qalıqan etdi onu bunu deməyə. Dedi ki, o Allah və Rasulunu sevir. Çünki xüsusi insana mütləqdir ki, nədir? E, də, e, onun şübhələri aradan qal <coughs> manələri dəd olunmalıdır. Həmçinin Peyyambə s.ə.v.in hədisində Rasulullah s.ə.v. buyurur, kimdir Ramazan ayını imanla Allahdan sahabını umaraq ibad edərsə, artıqdir, nə deyək, keçmiş günahları bağışlanlar. Həmçinin deyir ki, Peyyambə s.ə.v. buyurur ki, kim hədzi edərsə, gözəl bir şəkildə anadan doğulmuş kimi, qayıtdığı anadan doğulmuş kimi olar. İndi mən sizin hər birinizə sual verəm, kim Ramazandan çıxandan sonra və həcdən gələndən sonra deyə bilər ki, mən bu həcdə əsaslanaraq deyirəm ki, artıq mən anadan doğulmuş kimyəm bütün günahlarım bağışlanır və yaxud da kim deyə bilər ki, mən Ramazandan çıxmışam bütün günahlarım bağışlanır. Heç kez bunu deyə bilməz. Bu, umumu olaraqdır. Lakin xüsusi gəldi, heç kez özünə götürür bunu deyə bilməz ki, mənim bütün günahlarım bağışlanırdır. Şeyh Hüseyin Rahimə Ə, Kitab ut-Tevhidin şərhində, yəni Abdullah Kitab ut-Tevhidin şərhində qeyd edir ki, dadagandır bir kimsəni müşrik, kafir və ya lənətlənmiş adlandırmaq onun bu əməlinə görədir. Çünki bunun öz şərtləri və mənaları vardır. Buna görə də müəyyən şəxsi hansı qazancı rüşvətdəndir? Baxın. Lənətləmirik. Halbuki peyğəmbər olsa belə buyurub ki, rüşvət alana da verənə də nədir? Allahın lənəti olsun. Lakin Sevim deyir ki, tək şəxsə, yəni, fərdi şəxsə gəldiyində o lənətləmirik. Bunu görməyən şəxsi hansı qazançı rüşvətdən onun lənətləmir, çünki ola bilər ki, elə şeylər vardır ki, o lənətin ona gəlməsinin qarşını alır. Məsələn, o kimsənin bu məsələdə cahil olması, bunu bilmir ki, rüşvət almaq haramdır. Allah və lənəti var. Həmçinin şirkdə də o kimsədir. Həmçinin şirk belədir. Biz müəyyən bir insanın şirk etdiyinə görə müşrik adlandırmırıq. Ola bilər ki, ona dəlin çatmaması və onun ətrafında yaşayan alimlərin səhlənkarlığından Ona dəllər çatmayıb, alimlərin bu məsələdə biqanəliyi qadağan edir, müəyyən bir şəxsidir kafirə deməyədir. Ölüdən bir şey istəmək şiqdir. Lakin müəyyən bir şəxsi bu əməlinə görə müşrik adlandırmaq qadağandır, ta ki ona hüccətin çatması çatdığıdır bizlərə bəlli olana gələr. Baxın, müşrik adlandırma ta ki, o vaxta qələr ki, ona dəllərin, hər bir şeyin ona çatmasından sonra. Və sözsüz ki, dəlillər çatsa da, qayilər, hədislər ona deyilsə də, təkbir etmək, müşrik adlandırma bizə aid olan bir şey deyildir. O aiddir qazılara, həmizin alimlərə, onlar o fətvanı verə bilərlə. Biz yox. Biz sadəcə deyə bilərik ki, bu, bu kimsənin əməli küfürdür, əməli şihtdir və ya etdiyi söz küfürdür və ya nədir? Şihtdir. Nedir ki, İbn Teymiyə Rəhimə Allah qeyd edir ki, ə sözü deyən kafir olur sözü barəsində soruşulanda ibn Teymi dedi ki, həqiqətən məsələ belədir. Ola bilər ki, deyilən söz küfr olsun deyir. Və həmişə edilən əmər küfr olsun deyir. O və belə bir söz deyən insanın ümumi ifadələrlə kafir olması deyilsin. Delsin ki, ümumiyyətlə kafir din namazı tərk edə. Namaz qılmır. Kim belə deyərsə kafir. Lakin bunu deyən fərdi insanın kafir olmasına hökm verməkdir olmaz ibn Teymiyə. Bunun üçün hüccət çatdırılmalıdır. Elə bir hüccət ki, Ona qarşı çıxan artıq kafir olardır. Bu qayda Quran-ı kərimdə əzab vəyyət edilən ayələr, ayələrə də ayətdir və Nisa suresi 10-cu ayəsinin gecəşətlə zikr edib, qeyd edib burada həqiqətən yetimlərin mallarını haqsızlıqla yeyənlərin yedikləri qanunlarında o da çevriləcək. Və deyir ki, və, ə, belə əzab vəyyət edilən ayələr haqdır, lakin müəyyən bir insanın belə əzab-odülçər olunmasını demək olmaz Ümumiyyətlə, qiblə əhli sayılan müəyyən bir insanın cəhənnəmlilik olmasına şahidlik edilməzdir. Muhammed ibn Abdülvahab, rahim ahullah, öz kitabında, yəni, e, siyanətül insan, həmçinin durur səniyədə, qeyr edir ki, bizdir Abdülqadirin qübbəsindəki bütəs sitaş edən kimsələri, həmçinin Əhməd Bədovin qəbrini ibadə edən kimsələri, cahillikləri, Və onlara bu əməllərin səhv olmasını başa salacaq insanları olmadığı üçün onları təkdir etmirik. Muhammed ibn Abdülahav deyir. Əhməd Bədəvi bilsəz kim olub? abdulqadir Abdülqadir bilsəz kim olub? Vallahi dəhşət. Oxusaz onların əqidələri nə olub? Dəhşət olub, biyavəçılıq. Özdə ki, bu insanlar e, Misirdə olublar və Əhməd Bədəvin qəbri hələ də Misirdədir və Orada oxuyan tələbələr qeyd edir ki, hər il onun ad gölündə ora 3 milyona yaxın insan gəlir. 3 milyon insan. Və təsəvvür edin ki, Muhammed bin Abdullaha deyir ki, biz onları təqdir etmirikdir. Çünki onlara çatdıran, yəni dəlil çatdıran bir alim olmuyubdir. Bizi təqdir etmədiyi və bizimlə savaşmadığı halda Allahı şəriq qoşmayan şəxsləri biz hicrət etmədi deyə necədir təqdir e, kafir adlandıra bilərik? Subhanallah deyir. Bu bize qarşı atılan iftiradır. Vallahi Abdullah bütün sözlərini oxursan, axırında görsən ki, qeyd elədik ki, bu mənə atılan böhtandır, bu mənə atılan iftiradır. Onun adının adından, ibn Teymiyənin həm Abdullahın adından çox istifadə edirlər ki, onlar belə deyirlər, yəni tə'kfir ediblər, kafir sahibi icra etdim, yəni kafir. Xeyr, bu belə deyil. Heç vaxt da mənim qarşıma hələ ki elə bir dəlil çıxmır ki, o, Abdullah və ya ibn Teymiyə desində ki, həqiqətən də onların dediyi kimidir. Əksi var. 100% -dir. Baxın, görür, Muhammedun Abdullah bu sonrakı sözündə nədir? Deyir ki, bir kimsə hansı günahtan, hansı günahtan ötürü təkfir edilir və hansı günahtan ötürü onunla döyüşülür deyə soruşan bir kimsəyə belə cavab verdidir. İslamın rukunları 5-dir, rəyəqləri. Bunların birincisi kəlmə-i şəhadətdir. Sonra digər rukunlar gəlir. Bu rükunları bir kimsə iqrar etdiyi halda təmbəllik səbəbi ilə tərk edərsə, biz o kimsəni O rükunu tərk etdiyinə görə öldürsək belə, onunla de, onu de, <coughs> deməli, onunla döyüksək də belə, o kimsəni əslə də təkfir etməlidir. Fərziyyətini inkarsız təmbəllik səbəbi bir rükunu tərk edənin küfründə alimlər ixtilat etmişlərdir. Və deyir ki, bütün alimlərin ittifak etdikləri ki, hansı ki o rükunu tərk etsən, artıq o insan kəfirdir, o da birinci rükundur, kəlmək şəhadətdir. Qalan rukunlarında deyək ki, təmbəli sahibili o şeyi tərk edibsə, o kimsə nədir? Təkvir olmaz və kafir sayılmırdır. Hətta biz ona döyüksək də, ona öldürsək də belə. Onunla <coughs> müsəlman kimi rəftar olunur, deyir. Müsəlman bir kimsənin kəsdiyi əti yemirəm demək, eyni onu təsfir etmək deməkdir. Buna görə də bir kimsəni küfürdə ita etmək, müşri kafir, fasiq, bilətçi, lənətlənmiş demək, Təhlükəli məsələlərdən və bu məsələlərdə şübhələr aldı, aradan qaldırılmadığıca, manələr dəf olunmadığıca kimsəyə bu cünə hüccət qaldırmaq olmaz. Günümüzdəki olan o özlərindən başqa hamını təkvir edənlər artıq bilirlər kim kafirdir, kimdir münafiq, sifanallah. Peyyambar s.ə.v dövründə Abubaxır kimi Ömər, Ömər kimi insanlar münafiqləri tanımırdılar. Ömər kimi insan Xuzerifən yanına gələb deyirdi ki, mənət deyilən mənim adım yoxdur orada. Bilmir də bu. Bu xəbis adı ilə deyir ki, falan qardaş, falan elmi tələbəsi münafıqdır deyir. Hökmini verir, falanla. Bu qəlblərinə girib oxuyur. Əlbəttə e, ki, münafıqları heç kəs tanımırdı. Ancaq ancaq peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əhli ilə xəbər verirdi. O da onun sirli, sırdaşı olan Hüseyfə ibn Yəmenə demişdi də çoxsun əksəriyyətin adına. Ümumər kimi insan tanımırdı. Allahımızın tanıyırlar. Lab ilə münafıq kimdir, Cabir kimdir, Fatih kimdir, hamısını. Bilirsiniz biz onların dediyini demirik. Ona görə. Çünki onların dediyini demir, artıq onlar <coughs> dalınca nə istəsən danışacaqlar. Onu gözdən salmaq üçün hər bir şeyə çalışacaqlar. Hər bir şeylə <coughs> ən axırıncı əmələ də atacaqlar ki, o insanı gözdən salsınlar. Yalanı da gedəcəklər, böhtana da gedəcəklər, hər bir şeyə gedəcəklər, qeybətə də gedəcəklər. <coughs> Bəlkə həmçinin ə, şübhələrdən bəzi kimsələr şübhə səbəbi ilə deyirlər ki, günümüzdə olan kitab ehli əvvəlki kimi kitab ehli deyil. O vaxtki kitab ehli ibadət etdirlər Allah'a ıı, və sairə kimi əməlləri ilə indi kitab ehli olar deyil. Ona görə də indiklər həftələrini kəsiləy, imanlərini yemək olmaz. Subhanullah. Məgər peyğəmbər olsalar dördündə yaşayan kitab ehli qeyradı kitab ehli idi. Məgər onlar peyğəmbər olsalar mə peyğəmbər kimi qəbul edirdilər? Xeyr. Havətola Qurani Kərimdə nə buyurur? Allah üçün üçüncü sürdü deyənlər əlbəttə qahir olmadı. Halbuki bir ola Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əgər onlar dediklərinin son qoymasalar Onlardan kafir olanlara şübhəsiz ki, şiddətli bir əzab üz verəcəkdir. Yahudlar dedilər ki, üzəyir Allahın oğludur, xasvələslər de dedilər ki, məsih Allahın oğludur. Məkdir bu ayələri Allah-uq Allah vəhiyyə etməyir. Həmçin onlar qeyd edirlər ki, kəsdikləri heyvanların ətlərinin yeyilməsi icazı verilən kitab əhli İsrail övladlarındandır. İmam Ət-Təbəri Rahimə Allah deyir ki, öz təsir təbərdə, İmam Şafir Rahimə Bu ayənin, yəni kitab əhlərinin yeməkləri sizə hava təfsirində dedikləri <coughs> sözlərə o qeyd edir ki, bu ayədə qəsd olunan yahudu və xaçbələtlərdir, tövrat və incil nazı olmuş kimsələrdir, İsrail olarlardır. Lakin səhiyyə odur ki, Adem övladının əslindən gələn, istənilən yahudu və xaçbələt milləsinin kəsdikləri heyvanlar əslərini yemək o var. Həmçinin şübhələrdən onlar qeyd edirlər ki, günümüzdə olan kitab əhlil və ya müsəlmanlar heyvanı k Onlar onu elektrik cəray cərayanı ilə vurub öldürürlər. Yəni, gətirdikləri şübhələrdən biridir. Və Allah subhanətə Allah, Peyğəmbə s.ə.v-i ətin necə kəsildiyini, va, diqqətə qalasın, Bismillah kəlməsini deyib demədiyini öyrənməklə mükəlləf etməmişdir. Yalnız öyrənilməsi icazə verilən kimsənin üç dənə qrupa aid olmasıdır. Yalnız və yalnız bir üç dənə şey örgənə bilərsən. Sən müsəlmansan, sən kitab əhlindərsən, yavudluq asprasın, yoxsun, yox. Son gəlmirsənə soruşasan bismillah demisən, qibleyə yönəltdin onu yoxsa yox? Bunlar gəlmir. Və deyir ki, Əişə rədiyanə vəlaytə deyir ki, e, bir qrup Peyğəmbər sallallahu əleyhi insanlar Peyğəmbərin yanına gəlirlər ki, ya rəsulalar bizə ət yeməyə gətirir. Lakin üzərində Allahın adının izi ki, olup olmadığını bilmirik. Və bunun üçün e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi onlara deyir ki, siz bismillah deyib o ətdən yeyiniz. Ənəs rədiyanə vəlaytə deyir ki, Xeybər günü Rəsulullah sallallahu əleyhi Deməli, Yahudu bir qadın tərəfindən zəhər qasılmış ət verilir. Və Peyğambə s. bu ətdən yeyir, lakin Allah-Allah Peyğambə s. ənin qoruyur, o zəhər ona təhsil etmir. Lakin yanındakı sahabə həmin o əti yedikdən ölür. Və deyilir ki, Peyğambə s. həmin ətdən yeyir. Hədis Buxar müslümdə gəlib. Və əti də verən Yahudu bir qadın idi. Hədistən də görünür ki, Peyğambə s. həmin Yahudu qadını, qadından ətin nə cür? və necə kəsildiyi barədə heç bir şey soruşmur. Abu Hurayr radiyallahu anh deyir ki, sizdən bir kimsə, müsəlmən qardaşının evinə qonaq etsə, o da onun qarşısına yemək qoysa, qoy onun yeməyini yesin və bu haqda heç bir şey soruşmasın. Əgər içməyə bir şey verərsə, qoy içsin və heç bir şey soruşmasın. Ədiz Əhməd də Darakut nə və Şeyh Albani Səyi olduğunu qeyd edir. Allah bizlərə hər namaz vaxtı təstəmat almağımızı Cünüb olduğumuz zaman qüsloğamağımızı əmr edib. Lakin Allah təala bizə mükəlləf eləmir ki, biz namazı durduğumuz zaman imam gəlib duranda imamın tündən Vurahi qardaş sən də var yoxsa yox. Yəni bunu biz Allah təala mükəlləf etmir. Eyni ilə bu, bu da həmin o şeyə aiddir ki, eləmiyib, sən heçcə mükəlləf eləmir bizən gedib kəsəndən zorla dan bismillah demirsən, yoxsa yox. Müsəlmandırsa və kitab əhlidirsə bu artıq kifayətdir. <coughs> və deyir ki, Daimi Fəhvalar Komitəsi 22-ci zir 4 ci səhvədə qeyd edir ki, əgər heyvan elektrik cərayanı ilə vurularaq asanlıqla kəsmək üçün yerə yıxılırsa, bu zür heyvanın ətini yemə icazə dəyər Əgər o heyvanın elektrik cərayanı vurulur ki, o heyvan yerə yıxılsın və onu rahatlıqla kəssinlərdir. Bir şey yazılıqda saxlayın ki, əgər heyvan ə, Yəni boğazı kəsmədən öldürülərsə, elektrik cayanı yəni, öldürülərsə, onu kəsdiyim zaman o ətin e, belə deyək, yəni ki, ətin dadı da dəyişir. Və indi fətvalarda gələcək bu buna yəni çatdırmayacaq, inşallah, gələndə və o fətvaları oxuyacaq. Və şeyx burada qeyd edir ki, yəni, o ətin tərkibi də, dadı da dəyişir. Həmçinin qan laxtalanır, bilirsiniz, tez laxtalanır. Və əgər boğaz kəsilməsə, o qan bədəndə laxtalanacaq və çıxmayacaq. Lakin boğaz kəsildiyi üçün Əmin o, qan oradan rahatlıqla nədir? Çıxır deyir. Lakin elektrik cəvəyanı zamanı heyvan ölərsə bu cür əti yemək olmaz, çünki o artıq leşdən sayılır. Və biz qeyd etdikimiz kimi, əgər heyvan yolu keçirsə və maşın onu vurursa və sahibi can verdiyi zaman gəlib çatır, bismillah deyib kəsirsə, bu cür nəticə yemək olar. Əgər sahibi qarısı gözlə ölsə, onu kəsmək və yemək olmaz, çünki bu cür heyvan leş sayılır. Həmçinin sonunculu və deyilir ki, Yenə şübhələrdən biri odur ki, Əli Rədiyallahun nəsrani olan Bəni Təqib qəbiləsinin kəstiklər heyvan ətlərini yeməyə qadağan edərdi. Və o deyərdi ki, nəsrani olan Bəni Təqib qəbiləsinin kəstiklər heyvan ətlərini yeməyin. Əli Rədiyallah belə hesab edirdi ki, onlar kitab əhlin dinindən dinində, ə, dinində ə, deməli layiqincə itaat etmədiklərinə görə o tayfanın kəstik heyvan ətlərini yeməy olmaz. Lakin buna baxmayara İbn Abbas, Həsənübass Əkrəmə, Şabi Zəhrəyə ata qatar Allah ona hər birinə razı olsun. nəsrani olan Bəni Təqiq qəbiləsinin kəstlikləri heyvanlar ətlərini yeməyi və onların qadınları evlənməyi halal görmüşlər. Və bu təfsir təvərlərdə qeyd olunur. İbn Teymiyyə Rəhiməhullah deyir ki, səhabələrin çoxluğu nəsrani olan Bəni Təqiq qəbiləsinin kəstlikləri ətlərin yeyilməsinə icazəli hesab edirlər. Və Əli Rəziyallahu bu əməli qadağan edən bir kimsə yoxdur. Alimlər belə bir Qərarı gəliblər ki, bu məsələdə ən gözəl rəy Ömər və İbn Abbas radiyalan ahın rəyidir ki, bəni təqib qəbiləsinin qadınları ilə evlənməni və kəsdikləri heymanətlərini yemək icazəlidir. Və e, sələblərdən gəlib ki, deyir ki, mən Əli radiyalan ahundan başqa bu əməli qadağan edən başqa bir sahabə tanımıraq. Və bu da Məcmun Fətava da 35-ci zeyd 678-ci səhifədə qeyd edilmişdir. Və deyilir ki, Özümüdür kitab əhli əhlinə, yəni Yahudu və aid edən kimsələrin kəsidə heyvanətlərini Allah bizə hal etmişdir və heç bir fərq yoxdur. İstər onlar Peyğəmbər s.ə.v dövründə yaşasın, kitab əhli olsun, istərsə də ondan sonra yaşayan kitab əhli olsun. Peyğəmbər s.ə.v dövründə icazə verilən hər bir şey qiyamət gününə qədər icazəlidir. Buna görə də bu məsələdə şübhəyə düşmək əsası olmayan bir şeydir dində qaranlıq bir şey olsaydı, Peyğəmbər Sələm mütləq bunu bizə xəbər verərdir. Hə, Peyğəmbər Sələm dini e, gecəsi kimi, e, yəni gündüzü kimi gecəsi də açıqdır və Peyğəmbər Sələm çox açıq, aydın bir yol qoyub gedmişdir. Azanlar azır. Kimin qəlbində əhliliyi varsa, o istər Quranı atsa da orada özünə uyğun bir səxtəp azar. Özü üçün, yəni öz ağınla uyğun. Və istənilən bir şey oxusa da, çünki qəlbi əhlidir onun. O üçün axtarır ki, harada bir dənə səhv axtarım ki, o səhvdən nə gedir? <coughs> o səhvdən qacaq, Allah talon qarşısını çıxaracaq o səhvdən. Ona görə də, əlhəmdürlə, kim istəsə oxumağı bu kitaba özünə də qayıda bilər. Həminçinin bu məsələ barəsində, ə, yəni yemək və isməkdə, haqal və haram məsələsi barəsində ə, Renat qardaşımızın ə, deməli, video görüntüsü də var, kim istəsə orada baxa bilər, qulaq asada bilər. Yəni bu... <coughs> Məsləhət görəm ki, bunları oxuyun. Mənim özümdə də yəni bu şeyləri oxumamışdan qov bir çox şübhələr, bir çox şeylər var Lakin Allah həm də olsun ki, bu şeyləri bunu qulaq asandan sonra, oxuyandan sonra vallahi heç bir şübhə qalmır. Heç bir şey şübhə yoxdur. Hər bir şey açıq aydındır ki, dəlillər və sübutlar var. Yalnız məndə dediyimiz kimi, azan kimi sadır. İstədiyi kimi o dəlilləri özünə ağlına uyğun gözür və alır. Və inşallah Allah otaq o dua edirəm ki, Allah, Allah <coughs> bizlərə akka ak kolara göstərsən, lohq qətərəf girməyədə və haqq qəhilə bir yerdə olmadı bizə yardımçı olsun. Amin. Batılı batıl ora göstərsin və ondan qaçmaqda bizə yardımçı olsun. Amin. Və bizləri yalnız bu dünyada müsəlman olduğumuz halda köçürsün. Amin. Sonca Allahımın yaşılığını ələm təsdiq